Kaixo? Zerta lagunduko dizut? Ba, begira, larun batean eskontza bat daukat eta traje bat erosun idut. Eta idearik balduzu? Egi esan, oso garbi ez daukat zer nahi dudan. Lasai, erakutsiko dizut zer daukagun. Pasa hemendik. Hemen dituzu traje formalak. Ia denak kolore ilunekoak dira. Grixa urdina edo beltza. Bestela ere badituzu beste hauek argiak eta liozkoak. Informalak dira, baina oso politak. Oso kolore naturalak dituzte eta gainera, lioa oso freskoa da, badakizu. Eta hemen daude lisoak ez direnak, kuadrodunak, marradunak eta jaspeatuak. Oso kalitate honekoak denak. Zein hurritakoa behar duzu? Ez dakituz hondo, berroita laua edo. Orduan, hele neurriko batzuk aterako dizkizut, modelo eta kolore desberdinetan. Eta zuk jantzi, ea ja zein geratzen zaizu nobeto.